Salmul 259. Cununa Sfântului Apostol Petru. bucură Sfinte Apostole Petru, fiindcă piatra credinței tale, Domnul Isus în ogor roditor, a transfigurat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă asemeni unui arhangel, sufletele credincioșilor vegheat, iar Domnul, poarta raiului în grija ta a lăsat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum sabia ta, urechea slujitorului venit împotriva Domnului, a tăiat, tot așa râvna și credință prin slujba ta în cer ai arătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă bogul credinței tale, Domnul ca un spic plin de rod l am mulțit și ca o pâine l-a împărțit. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă mlădița ta din via Domnului s-a răspândit și ciorchinii bisericilor a rodit bucură de Sfinte Apostole, Petru, fiind așa cum la cogorârea Duhului Sfânt între Sfinții Apostole ai stat tot așa în har, te îmbrăcat. bucură Sfinte Apostole, Petru, fiind așa cum pentru apostoli porțile cetății veșnice deschise au stat, tot așa prin Sfinții Mucenici Domnul Sfintele Altare pe piatra moaștelor lor antemeat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum pe cruce, ca un mucenic ai stat și pe ucigaș iertat, tot așa Domnul te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum ale tale Sfintei rugăciuni ne a arătat și cu ele ne-ai ajutat, tot așa la judecata sufletelor noastre martori te câștigat. Bucură-te, Sfinte Apostole Petru, fiindcă așa cum Sfinții Apostol pe calea cea luminată, la cer a urcat tot așa, în haina Duhului Sfânt, la tronul judecății, lângă Domnul au stat.